segretari, el tenim tot a punt això i l'hora també bueno, de tot... abans del protocol de, del ple i eh, donar-te la benvinguda al fons en aquest, en aquest lloc i una vegada més també en els teus companys que tenim aquí de la candidatura amb alguns altres que com són companys Marc company d'escola <laughs> primer de tot eh, m'agradaria començar i que ja et ja, ja, ja, tanta gent del grup, que recorden en Miquel que el varen fer lo en aquí en el ple, però jo crec que en nom de tots els companys de tots els membres del ple, us volem arribar en aquesta família que avui la tenim aquí representada, el, el sentiment que varen tenir del dia que en Miquel ens va deixar i que no ha pogut eh, realitzar aquesta tasca, que el que el coneixíem i jo, un dels que el coneixia bé eh, sé que li feia molta il·lusió de fer-la Cosa, li havia fet il·lusió tota, tota la vida que li havia fet il·lusió eh, a fer política el dia després del mort en nom de tot el ple van fer un minut de silenci però avui que tenim una gran representació aquí, doncs eh, us fem arribar eh, aquest, aquest dol eh, acompanyament d'aquest dol que encara vosaltres el teniu, però dit d'això eh, també al fons, crec que seràs un digne substitut eh, més nou amb la política no pas amb Miquel que portava molts anys però a la política tots hem sigut nous alguna vegada i, i això no ens ha de fer eh, no ens ha de fer perdre perquè el que val més en la política són els volors personals més que els pensaments polítics i ara sí, senyor secretari he fet l'introducció prèvia i ara eh, ho sabem fer -ho així perquè el, el que és regidor ja el fem seure en el lloc i ara el senyor secretari passarà el que és pròpiament l'acte de possessió del càrrec de regidor del Sr. Alfons Riu Rivalta. Molt bé, doncs entraríem al primer punt de l'ordre del dia, que seria la presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Alfons Rius Rivalta. A la sessió de data 24 de setembre de 2019, el ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec del regidor senyor Miquel Puig Castelló regidor del grup municipal de Palafrugell en Comú Podem, en Comú Guanyem presentada en data 18 de setembre de 2019 i amb efectes a partir del mateix dia 18 de setembre En data 27 de setembre de 2019 es comuniquen aquests fets a la Junta Electoral Central i se la insta a expedir la credencial del candidat número 3 de la referida llista electoral donada la renúncia de la candidata que ocupava el número 2 de la llista el senyor Alfons Rius Rivalter en data 14 de novembre de 2019, la Junta Electoral Central va rebre la credencial del Sr. Alfons Rius Rivalta. Seguidament es va demanar al candidat que presentés la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics.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 És procedent la presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Alfons Riu Rivalda, per la qual cosa ha de procedir el jurament o promesa del càrrec, d'acord amb el que determina el Reial Decret 707 1979 de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. Senyor Rius...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 Sí, senyor regidor, ara sí senyor regidor, al fons, ara, ara ja puc parlar des d'aquí uh, seré, seré molt breu només sí. unes cosetes uh, primer tot agrair-li senyor alcalde la seva benvinguda i també voldria agrair als meus companys en com ho Podem per la Forgell per la confiança i oportunitat que m'han donat com vostè havia dit abans, ho faré per en Miquel Puig ja estima el nostre company que hem perdut i com ja es promet el seu fill doncs continuaré des d'aquí de, fent tot el que pugui si en Miquel en veu aquests quatre anys per aquesta legislatura també espero i desitjo que amb els companys regidores i regidors de, tant del govern com de l'oposició en aquests quatre anys ens posem d'acord per entre tots fer un Palaforgell millor i puguem conviure i podem, totes les nostres desevidències i maneres diferents de pensar arribem a nous acords per millor de Palaforgell i per finalitzar només volem puntualitzar una coseta que des d'en Comú Podem Palaforgell li volíem demanar a l'Ajuntament al senyor alcalde que com bé ha dit el senyor secretari jo nosaltres vam fer la demanda d'aquesta credència del Consell Hall de regidor de l'Ajuntament de Palafrugell el dia 27 de novembre, demà farà justament dos mesos i Madrid ens va contestar que ho rebut el 8 de novembre, llavors li volíem demanar al senyor alcalde que ens digués aquesta espera tan lenta i com ha sigut i bueno, o sigui, el seguiment d'aquests dos mesos que han arribat a ser quan en principi era un procediment molt més més curt i he tingut que esperar aquests dos mesos per arribar aquí que no ho no, no acabem d'entendre i des del partit ens agradaria aclarir Sí, n'hem parlat amb el senyor secretari eh, és, és, és, un, és una errada liana nostra però és una responsabilitat nostra no? i amb això eh, el senyor secretari també amb el senyor interventor com a, com a responsables també de la comunicació de, de, de, que tenim a l'Ajuntament revisaran a fons tots els protocols que tenim de, de comunicació perquè aquí han fallat d'una manera estepitosa no? i nosaltres bueno, els tràmits de de l'ajuntament es varen fer el dia que es havien de fer mm. però en el moment, de que, en el moment de que es va terminar a fora uh, no es varen no fer i amb el senyor secretari hem parlat llargament i ja serà un moment uh, no en aquest ple però un altre ple vivirem no. totes les mesures que prendrem perquè tot una, una cosa com aquesta no torni a succeir Perfecte, moltes gràcies molt bé, sí, doncs... Sí, sí. Sí, perdona. doncs. Sí, sí, perdona. Només per donar-li també en, tant, en nom del nostre grup donar la benvinguda al fons i bé, jo crec que la política a nivell municipal que estem aquí, tenia molta gent al públic que, que l'han fet, és una eina impre, in, in, imprescindible per poder defensar els nostres pobles i per tant, per la nostra part eh, tot el que puguem ajudar, col·laborar i fer propostes conjuntes, inclús en el moment perquè tot tots un començat i els començaments no són fàcils doncs el nostre grup té la mà per intentar, doncs, consensuar propostes i poder reportar aquí no plenari i si després una vegada consensuades el govern també se la fa seves, perfecte per tant, eh, sort, molta feina i endavant. Gràcies Molt bé, doncs ara sí que comencem amb el punt número 2. De... Sí, seria aprovació de l'acte de la sessió anterior, la Ordinària de 29 d'octubre de 2019. Hi ha alguna concepció? Algú em porta No? Doncs el donem l'acte per aprovada i passem al punt número 3. El punt número 3, que seria el... resolucions d'alcaldia, informació es dona compte de les resolucions dictades per l'alcalde president durant el següent període, entre el 22 d'octubre i el 20 de novembre de 2019, amb número d'ordre correlatiu creixent del 2177-2019 al 2408-2019. Sí, algú em porta Sí, bones algun portaveu vol participar, no? Doncs, eh, això són de informació donem el punt número 3 per informat i passem al punt número 4. El punt número 4 que seria autorització de compatibilitat per una segona activitat privada de la senyora Vanessa Fernández Ruiz. Té la paraula el senyor Pau Lledó. Ah, senyor alcalde, doncs en un... Un ple més... Fisplau, eh... silenci el públic. Eh, senyor alcalde, un pla més doncs, portem a una autorització de la per a una segona activitat aplicada, en aquest cas de la senyora Venèza Fernández, eh, que va descrita a l'àrea de benestar social, eh, pel qual s'acorda doncs, eh, el primer punt, autoritzar la treballadora, eh, la senyora Vanessa Fernández, a realitzar les activitats que s'especificen, el segon punt... A notificar aquest acord a la treballadora i al procés públic publicar aquesta publicació en continuïtat a l'apartat de transferència del seu electrònic. Número 5, resolució d'esmenes, correcció d'arrades d'ofici i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palafrugell resultant del procés de descripció i valoració dels llocs de treball. Molt bé. Passem en, el, en aquest punt eh, en aquest punt eh, tal com es va informar en la comissió informativa hi ha, eh, hi ha tota la resolució de les esmenes correccions errades d'ofici i aprovació yeah, Aquesta seria el punt número 5 la primera part és en aquest i la segona part és l'aprovació definitiva de la resolució dels llocs de treball a mi m'agradaria ja que tenim tant de públic i la majoria del públic ha vingut Uh, per aquest punt uh, m'agradaria dir que, que amb, aquest, amb aquesta aprovació posem uh, punt final en, en una etapa que ha sigut molt complicada per tot l'Ajuntament, una etapa que varen començar amb el govern anterior de fer un, una, una qüestió que venia manada per llei que és la relació del llocs de treball aquesta aquesta relació de llocs de treball els primers calcus de la reducció de llocs de treball els va fer el govern anterior amb el sistema que hi havia nosaltres com ara m'entrar l'única cosa que vam fer va ser fer la continuació primera de les valoracions eh, i després ja diríem a l'aprovació eh, primer provisional i després definitiva eh, nosaltres entenem que és un que, és, que és, un, un de les, és una de les aprovacions més importants i complexes que fet sobretot l'àrea de secretaria de l'Ajuntament i ha fet amb molts esforços no només en l'Ajuntament de Palafrugell sinó a tots els ajuntaments es tracta la relació de llocs de treball sobretot es tracta d'aixecar totes les cortines i posar transparència a tots els sous que cobren els treballadors de l'Ajuntament i ajuntaments com el nostre amb tants de treballadors el que s'ha hagut de regular el que s'ha hagut de regular sobretot són totes les comissions que cobraven els treballadors teníem una diversitat en els, en els prop de 300 treballadors prop de 300 treballadors en l'Ajuntament eh, tenim una gran divers, de diversitat de sous llavors el que fa la relació de llocs de treball és quantificar la feina que fa i fer un pla perquè eh, tothom cobri per la feina que estan fent i això és molt difícil de fer i és molt complexa i crea la veritat és que crea moltes tensions haig <coughs> de dir que per part de l'Ajuntament de Palafrugell el govern de, de, de, que, que jo presideixo hem fet tot el possible per intentar arribar a d'on pot uh, que s'hi es, que, pot arribar? no, és difícil no és, és normal i no solament, torno a repetir no és normal en no tot amb la majoria d'ajuntaments que, que, que han fet això eh, és normal que hi hagi intencions perquè hi ha gent que té unes expectatives o ha vist que ha portat molt d'anys cobrar molt per sota del que li corresponia i que té pressa per arribar en el lloc que li correspon hi ha gent que creu eh, que el seu sou no s'hauria de tocar i s'ha de congelar durant un temps perquè això és el que diu la llei congelar durant el, el sou durant uns anys per intentar que tothom arribi en aquesta línia de, de que, és el, el, que és el sou que han de, que han, que han de tenir uh, es treuen tots els complements personals eh, i s'ajunta tot a dintre d'un complement fer això és una gran complexitat jo no ni es puc dir que aquest govern ha fet el màxim esforç econòmic per intentar arribar a, a l'acord amb tothom el que passa que de les negociacions que han tingut amb la junta de personal una vegada hem aplicat, això aplicat en el, en el pressupost i aplicat en la plantilla del, del 2020 no hem, pogut complir, no hem pogut complir el 100% del que havíem acordat amb la Junta de Personal i no podíem complir el 100% el primer any. No vol dir que nosaltres la voluntat és no complir-ho sinó és, doncs, que en aquest any no es pot complir explicar i això ho vàrem dir-ho ja vàrem exposar-ho també el dia que varen fer la prova de taxes, exposar que és el, el, dels últims anys, és l'any que el capítol 1 puja més. És l'any que l'ajuntament, el ple, el pressupostos que aprovarem dijous que ve, dedica més diners en el capítol 1 i que el gran percentatge d'aquests diners va per aquesta relació de llocs de treball que nosaltres aprovem el que passa que per llei té uns topalls i quan hem arribat en aquests topalls ens hem vist de que no podíem complir tot el que nosaltres ens hauria agradat i que evidentment la Junta de Personal li hauria agradat hi havia un fet també important que és que el, en un primer càlcul el 40% de la plantilla quedava afectada. Que quedés afectada vol dir que durant uns anys hi havia el 40% de la plantilla que quedava congelat. La Junta de Personal va demanar que aquest 40% intentéssim que quedés reduït en el 15%. I això sí que s'ha pogut complir i això és d'una gran despesa en, aquest, en, tot aquest, en, tot aquesta, en tot aquest procés és una gran despesa en el qual nosaltres hi hem de fer-hi front fer front en, a, en aquesta reducció del 40% en el 15% fer la puja a tots els treballadors que se'ls se ha de fer la puja perquè arribin a cobrar en el, el que els hi correspon fer totes les adequacions singulars que és l'altra manera de poder pujar tota aquella gent que sels hi canvien el seu lloc de treball per poder passar que tots això són totes són despeses. Això representa en l'ajuntament el capítol de l'any de l'any 2020 una puja del 8,6. Una xifra que els que són amants de les, dels números poden anar en els, en els anys i els anys enrere i veuran que això no hi ha sigut mai. Ara clar hem arribat, tenem ja tema arribat nosaltres eh, ens dol en no poder-ho fer ens dol no poder arribar a un acord amb tota la Junta de Personal i nosaltres una vegada ens dol l'única cosa que hem de fer, l'única cosa que podem fer com a govern, és tornar-nos a posar a negociar amb la Junta de Personal no sabem resolucionar els problemes d'una altra manera que no sigui parlant de fet, algun dels sindicats en aquesta setmana ens varen ja presentar una conta proposta que tenim una setmana per estudiar-la i que, bueno, doncs ja que hem d'agrair, no? perquè digué que no hi estic d'acord i ja està bé no? No? Doncs el, el dijous, dijous, varen, dijous varen dir que no hi estaven d'acord el dilluns un sindicat va presentar una contraproposta dels punts aquests que no varen poder aprovar i nosaltres ara la un amb estudi eh? i tenim una setmana per poder-los contestar és l'única manera que nosaltres sabem per intentar tirar endavant, evidentment entenem que la gent que té unes perspectives que no sabem complertes es poden doncs, sentir-se decebuts però també tenim unes lleis pressupostàries tenim unes normatives pressupostàries moltes per sobre dels que ens corresponen a nosaltres que no ens els podem saltar no? i que el gran esforç és en aquí. Això diríem és una mica el, el, el, el resum de tot aquest punt que teniu aquí hi ha totes les eh, totes les al·legacions que no, que no, els, no els farem no elsm no, no, no farem cap, cap mena de comentari val? amb les resolucions que hi ha. Val? I després ja el que és el punt número 5è, que és l'aprovació definitiva, definitiva de la relació dels Jocs de treball una vegada eh, contestades totes aquestes eh, al·legacions. També en aquí hi ha una memòria tècnica que acompanya en aquesta aprovació. Aquesta, aquesta aprovació és equiparar doncs, aquesta estructura retributiva en conseqüència, els efectes eh, retributius. S'han fet algunes modificacions, eh, com, per exemple, amb, amb, amb policia local el que era de la, del nivell de perillositat, que és una de les demandes que hi havia hagut i que, i que hem, hem hagut de, de modificar les fitxes de lloc de treball incloses en el manual, perquè tots coincidien de que no estava, no, ningú estava d'acord amb el resultat que hi havia de la perillositat en aquella primera relació de llocs de treball tot el que era perillositat ah, que creiem tots que no estava ben recollit eh? i d'aquesta manera eh, els, els eh, doncs, van fer aquesta modificació i s'estableix un complement específic fix perquè el personal desapareix va, irà desapareixent eh? Però transitori, irà desapareixent. i amb aquest complement específic és eh, amb el llanta de mica en mica intentarem fer lo en quatre anys cada quatre anys tota la gent cobrir el que li correspon i també que havíem arribat amb un acord amb els sindicats que sobretot amb el que fa efecte a la policia tindríem dos complements un de demaneix i custòdia de sumes de metàl·liques això és per tots tot els estabiladors de l'Ajuntament el que passa que la majoria dels estabiladors de l'Ajuntament actualment ja no tenen res de valor perquè tot el que és cobrament efectiu s'ha suprimit i una altra de tornicitat. I com hem explicat en els, en els sindicats, en el representant dels treballadors, nosaltres en, en, en efectes 2020 podrem pagar el de tornicitat però no podem pagar el de custòdia de, de maneig de, de metàl·lic i el deixem sobre la taula per intentar-lo aplicar en una possibilitat. Uh, aquesta relació de lloc de treball uh, estableix doncs, el que dèiem que els, els variables de, de, desapareixen, desapareixen els quinquenis i que tot va en aquest, aquest uh, complement específic que havíem estat, que havíem estat uh, comentant i aquí teniu també doncs, tota, les, tota la relació de les etapes retributives de com, de com passaran uh, per anar passant uh, aquest període de, de transició Uh, també es recull de tots els treballadors que passaran una nova etapa que, que tindran una altra situació laboral que amb aquesta nova situació laboral doncs, també seran reconeguts uh, el seu, el seu, la, seva, la seva posició uh, s'estableix un, un règim transitori mentre duri aquest període d'aplicació en el qual doncs, mitjançant aquest, el complement personal desapareix passarà en el complement específic i aquest complement doncs, iran, en, en durant, aquest, durant tot aquest període transitori és el que s'hi adequant i per últim eh, també es crearà una comissió de seguiment eh, de relació de llocs de treball que és el que irà eh, doncs tinguent cura de que, aquestes, de, que aquestes les, les retribucions, aquestes els complements es fagin d'acord doncs conjuntament tant aquest ajuntament com els representants de la Junta de Personals He fet una, primer una valoració i després una petita explicació del que hi havia aquí i ara passo la veu en els portaveus dels cos polítics. Bona nit, senyor alcalde. Atès que vostè ha comentat que hi manca una certa conformitat o aprovació o reconeixement de certs grups de treballadors locals crec que seria bo una miqueta acabar aquestes negociacions enfortir més aquest acord entre tots els participants i treballadors perquè hi hagi un bon ambient reconèixer tot el que es pugui els seus drets laborals també sóc conscient del gran esforç que s'ha fet, sé que és un tema molt complicat no només aquí, sinó en tots els ajuntaments. Reconeixer també l'esforç econòmica que fa l'Ajuntament, però jo crec que en benefici una miqueta de l'estabilitat, de la pau i del reconeixement de tots, ja que vostè ha emès que hi ha un sindicat que li mostra i que li ha proposat i li ha fet una proposta que li sembla versemblant, doncs esgotar totes les vies de diàleg per arribar a un acord lo majorament possible aquesta és la nostra proposta Nosaltres ens estindrem perquè naturalment com poden entendre Bé, aquest és un tema que com vostè ha dit tot el procés de modernització va iniciar l'anterior govern al 2015 ens vam començar conscients de que calia fer un procés de modernització de la pròpia administració local, no només perquè la llei obligava, sinó perquè ja estava convençut que calia caminar per cap a una futura molt més sòlida i objectiva de retribuir a la gent i sota que tothom tingués molt clares quines eren les funcions. La nostra feina, l'anterior govern, s'acaba el maig del 2017 i els treballs que varen deixar nosaltres fets, que, vostè, que després es va apurar al plenari, que va ser el del 29 d'agost del 2017, va ser el manual per la valoració de lloc de treball, el manual, com estia de fer, va ser el manual de funcions generals i el manual de funcions específiques de la policia local, que són els tres documents que el nostre govern, el nostre equip govern per a tots anterior, va deixar preparat perquè el plenari ho aprovés, que en aquest cas ja era, ja era vostè l'alcalde. Bé, a partir d'aquest moment tots els treballs que ens han fet, obviament els ha fet vostè, el anterior govern i amb aquest, i jo sí que he trobat a faltar, molt agradant aquí, que en un tema com aquest, un tema que vostè sap que és important, doncs que haguéssim volgut buscar un permès de consens. Jo la informació que tinc de tot aquest procés és la que m'ha traslladat alguns treballadors, era que he pogut veure d'aquests últims dies, full que m'he baixat tota la informació que hi havia, diferents actes, però m'hagués agradat que busquéssim un consens polític, amb una formació política com la nostra, que a més, a més venim de guanyar les reaccions, malgrat que no governem, i jo no qüestionen mai la legitimitat d'aquest govern, no li qüestionat mai, però sí que som una força política que ara ja tenim una sèrie de gent que, que ha apostat per nosaltres i hem trobat doncs que la, la comunicació ha sigut pràcticament nula Mira, a mi l'experiència política em dona que quan hi ha un expedient com aquest és complicat, que han ha delegacions és que alguna cosa, alguna cosa ens falta per fer, algun passeig més ens faltaria per fer és possible i estic convençut que han fet tot l'esforç possible però clar, jo miro l'expedient Primer, veig moltes al·legacions, veig que és veritat que fa un esforç econòmic. Vull recordar que vostè ha parlat del 8,6% del capítol 1, que en tot cas parlarem el diós que ve, però és que si sumem aquest 2020 i sumem al 2019, capítol 1 vostè l'ha empujat un 15% en dos anys. Però és que clar, si aquest 8,6% que vostè parla d'increment, aquí ho inclouem tot, però és que aquesta valoració que avui fem aquí, que la, la posem com a valoració definitiva, que és quantificable i que vostès plantegen fer-la en 4 anys que jo si no canvi la, si no la forma de fer-ho dubte que puguin complir-la clar, és que això ho fem de forma paral·lela amb una altra cosa que jo crec que és incompatible de la manera que ho fan vostès tan ràpid que és amb noves incorporacions de noves places, amb noves àrees i amb promocions internes, de la manera que ho fan tot el mateix paquet és obvi que això no es pot complir primer, Però els diners són els que són i, mare, que he tingut gran sort de tenir aquest any a l'IBI aquests 800.000 euros més fruit de la, de la repressió catastral. Si no hagués tingut això, és difícil. Per tant, sí que és veritat que el govern fa un esforç, però jo, el nostre govern, si hagués estat governant, haguéssim fet primer apostar per la valoració i, en tot cas, aquestes noves incorporacions, poder fer de forma més progressiva, que això permetria assumir íntegrament tot el que és la valoració i, i, progressivament, en aquest mandat, vostè a arribar també amb aquesta nova regulació, que dic segurament que aquests canvis que fan vostès d'àrees, com veurem el pressupost sobre desblusar el que és medi ambient i serveis i crear una qualitat urbana, jo no discuteixo que pugui desmoronir d'ella, però és segur això té conseqüències econòmiques, és obvi, i això fa que tinguem de tenir recursos econòmics que podíem destinar per afrontar la forma definitiva d'aquesta regulació que no la fem. Però, però miri, com que el nostre grup no és de nosaltres el mes de maig, com va fer aquesta aprovació amb un ple extraordinari, que també van criticar-ho per la forma de fer-ho, no?, en teníem que després de dos anys treballant, portar a un ple extraordinari el 14 de maig i en fer la campanya electoral, bueno, cadascú que fa la lectura que vulgui, nosaltres vam anar a tenir amb el mateix argument, perquè no havíem participat en tot el que era el procés de negociació. I en aquest cas han passat dos anys i estem encara pitjor que abans, perquè en aquell moment eh, doncs eh, eren eleccions i ho podia entendre, però és que del mes de maig fins aquí no hem una sola conversa per dir, escolta, portaveu del PSC, anem per aquí, què et sembla? Podem fer alguna cosa, com ho veieu? Nosaltres no ens ha dit res ningú, per tant, nosaltres no podem donar ni suport, però tampoc podem votar en contra, perquè entenem que l'eina és vàlida, l'eina és bona, l'eina és el bon camí, per això nosaltres el vam iniciar, però penso que és bon camí que podien fer passos, alguns passos més per intentar acabar-lo de, de quadrar Consciència que, ja dic, el mi, el, per mi el problema que veig és que vostès volen afrontar ho tot de cop i tot de cop és òbvi que alguna cosa no es podrà fer. Per tant, nosaltres haguéssim fet primer la valoració, la seva implantació íntegrament a partir del, del proper any i, tot cas, de forma més progressiva, incorporar aquestes noves incorporacions de personal, aquestes divisions d'àrees i també redefinir les promissions internes. Aquest és el que nosaltres fet com a grup, però, evidentment, nosaltres no governem, som vostès, per tant, per dir-ho repetir, nosaltres no podem donar el vot a favor tampoc podem votar en contra perquè entenc que l'eina és bona però donat com ha anat tot el procés el nostre grup farà la mateixa opció que va fer el mes de maig que s'ha de tenir senyor Ferrer el, el, el fet d'aprovar l'acord aquest avui no nega que pugui haver-hi continuar havent-hi negociacions de fet el desacord no és amb l'acord de relació de llocs de treball el desacord és amb l'aplicació dels criteris per aplicar aquesta relació de llocs de treball. Si eh, nosaltres poguéssim aplicar aquesta, la relació de llocs de treball amb un sol any que ap la relació de llocs de treball estaria bé eh? i, i, i o si sigui, l'eina és bona, el problema és que al moment d'aplicar-se es necessiten uns recursos econòmics i aquests recursos econòmics són els que són, com explicava abans. O sigui que per nosaltres, continuarem mantinguent sobre la taula la relació de, de llocs de treball i continuarem treballant dèiem 200, 250 treballadors alguns presenten al·legacions senyor Fernández i, i, i poden presentar les al·legacions i són les que hi han i són contestades fer tant nasciment com fa vostè a les noves incorporacions és demagogi ho perquè és la demagògia perquè del 8,6% les noves incorporacions estem volta, al voltant del 1%, un 1% aquí, això és les noves incorporacions eh? de, de, de, de 250 treballa, de treballadors que hi han cap a 300 sí eh? cap a 300 sí que també els interins dues incorporacions i mitja no et el que és el capítol 1 perdien aquí que com que aquest govern Fa noves incorporacions no es pot complir la relació de lloc, o, o, el, el, el, el que s'havia promès en el moment d'aplicar aquesta relació de llocs de treball això no és cert si no hi hagués hagut aquestes incorporacions tampoc no s'havés pogut fer donar tot el que s'hi sí havia perquè torno a dir que estem al voltant d'un 1% d'aquest capítol 1 o que és de noves incorporacions o sigui que les noves incorporacions no és la causa de que no es pogui aplicar això les promocions internes home, les promocions internes és a dintre d'aquest paquet de mesures perquè a, aquesta relació de llocs de treball acabi, arribi a un bon port no? és escolta, si hi ha una persona que està a, a, a, en categoria C2 i fa la feina de C1 si li fas una promoció interna i de C2 passa a C1 automàticament li queda regulat el que és la seva aquest, en aquesta distribució de, que, de, de, de cobrar per sota de la feina que havia fet llavors les adaptacions aquestes singulars és una bona eina també per l'aplicació d'aquesta relació de llocs de treball nosaltres continuem considerant que és un bon acord la relació de llocs de treball no? el problema és que a, a, al moment d'aplicar-se no es pot aplicar torno a repetir el mateix, no es pot aplicar a, a, a, a amb la celeritat que nosaltres pensàvem eh? i que en al llarg de tots aquests anys sobretot en aquests dos primers anys del munt de diners que es necessiten per fer aquesta regulació de llocs de treball estem a més del 50% perquè no solament és aquesta aplicació del tant per cent que es puja cada treballador sinó que també aquestes regulacions d'adaptacions singulars que es fan en llocs de treball això t'ajuda molt a poder-se fer i si en l'any 2019 només podem arribar en el 18% d'aquesta puja dels complements per arribar en el 20 arribant al 21% políticament res ens fa preveure que no puguem complir aquesta, aquest objectiu que ens hem posat d'aquests quatre anys evidentment, si demanem al, al senyor Interventor que ens ho asseguri, el senyor Interventor com és lògic, dirà jo no me puc comprometre perquè la puja del capítol 1 va en funció dels pressupostos de l'Estat i el senyor Interventor, amb bon criteri, diu fins que no tingui els de l'estat de l'any o de l'any que ve que sàpiga que és la puja jo no us podré confirmar res però nosaltres de la mateixa manera que quan vam fer les primeres negociacions en el 2019 respecte al 2020 fèiem aquest càlcul sense saber-lo una vegada l'hem sabut la puja del 2020 s'ha complert si tot fa preveure que la situació econòmica estigui en aquesta mateixa situació d'ara és molt possible que amb aquests dos anys més que quedaran si no arribem al 100% quasi quasi hi arribarem o sigui que nosaltres estem esperançats, l'única cosa que diem és que entenem que el personal pugui estar decebut perquè no s'ha complert el 100% l'única cosa que els hem de dir és que la voluntat continua de negociació i continua siguent, farem tot el possible per complir-ho amb amb els menys anys possibles i aquesta xifra del 4, que és una xifra política no tècnica, és una xifra política res ens fa preveure de que no la puguem complir si em ha un torn de rèpliques ràvides sí, senyor Fernández sí. Sí. home, sent un tema tan candent, tan complicat complexa i al mateix temps que implica financerament a l'Ajuntament considero jo que potser s'hauria de madurar més i potser, clar, parlo vostè d un 50% de persones afectades que és molt alt això és molt alt, vol dir que només de la plantilla un 50% hi ha moltes persones, lògicament que vostè els hi promet voluntat política però no n'hi ha prou de voluntat política jo suposo que la gent vol eh, lligar-ho i ben lligat no? per tant, jo continuï demanant més diàleg per arribar a més acords i per arribar a millor entesa entre els treballadors de l'Ajuntament de Palafrugell jo només comentar-li això Sí, bé, només dos o tres cosetes en tot cas, del de l'obís 6 que és la puja concreta el que afecta el que és la, la, la valoració la incorporació, el que suposo per suposar que sigui bona la seva dada al 1% l'1% són 140.000 euros l'1% són 140.000 euros miri jo ja he dit abans, nosaltres no és que, eh, i, i confiem en el procediment, i confiem en que, que aquesta és la bona eina, el que passa és que jo crec que els que ha faltat, els que ha faltat una, un passet més per intentar acabar de consensuar-lo i prioritzar. Jo esti, els recursos són limitats, això. Vostè ha dit abans, home, l'interventor dirà, a mi l'interventor molt fàcil, hi ha de per ara un 2% de, de puja, si aquí quantifiques tot el que ha més, de quin quenis i més te'n vas cap al dos i mig cap al tres i d'escoltir jo necessito 3% de capítol 1, vol dir que són 350 mil euros al mes doncs mireu vostè de pujar a l'IBI perquè d'aquí políticament prendre la decisió. Però és obvi que l'interventor la llei supost, la de pressupostos va complir i el govern té l'obligació de buscar recursos. De quina manera? O pujo impostos o deixo de fer altres coses. El que estic dient jo és que en aquest cas vostès com que ho han volgut afrontar tot el 2020 jo crec que hagués pogut fer, haguéssim pogut fer un pas més si haguéssim deixat de fer algunes coses que aquest estan incorporant els propostos i que s'han tingut la gran sort de que ha tingut aquest increment, com he dit abans, jo he dit que l'increment aquest no hi serà, o si és, és perquè es pujarà el tipus, no va perquè hi hagi revisió catastral. Per tant, he ja dit nosaltres, i hi ha una figura que a mi em preocupa, i és la figura aquesta la de les adaptacions singulars. Perquè això està molt bé si el criteri s'estipula i a més, a més qualsevol adaptació singular passa també per la comissió de seguiment perquè a mi em fa por que aquestes expressions singulars tornen a ser el que antigament coneixem com les bufandes. I és que ens fem aquí amb una sèrie de treballadors i de treballadores que tothom justifiqui que és una adaptació singular. Per tant, ull amb aquesta figura, que això és com aquella llei quan no fem la llei i després ja fem un article que són ascensions. Aquí potser es col·loca tothom. Per tant, vull dir que jo no dic que no sigui una bona figura. El que digues que cal buscar el mecanisme que aquesta figura via, la pròpia comissió de seguiment, a mi també preocupa una cosa, totes les negacions que hi han desestimades, totes, la impressió que tinc és que ho releguen tot a la comissió de seguiment. I la comissió de seguiment, per mi, igual que en la comissió paritària d'un conveni, ha de ser per interpretar el que diu que el conveni. Si tot el que tenim aquí, que ens, ens diguéssim, ens incomoda una mica, el, el, el passem a la comissió de seguiment, a mi em la impressió que quan convoqueu aquesta comissió de seguiment estarà totalment col·lapsada, si ho ha de dir, per tant, escolti, jo, el meu grup que diria, home, ja sé que ara no es pot fer res, perquè estem en una posició definitiva, a més que estar claves, per suposto, vull dir que a continuació d'aquí, el dijous que ve, per supos que vostè presenten això no ho per tant, ara seria un mi seria també fer demagogia i discutir, deixem un moment més i discutim-ho. No, no, vostè és normal que ho tinguin a aprovar i per això, per això no voto un contra, i per això m'estinc, però en qualsevol cas crec que ens hagués faltat de vostès un mes de feina i si més a més mes de feina haguéssim pogut de la mà nosaltres ens ha agradat, ens ha agradat no, també bastant i per això torno a reincidir que nosaltres farem aquesta extensió Molt, molt ràpidament, ajornar el problema és, és, és una pilota endavant el problema és que el tornem a trobar-lo si nosaltres el provem ara és perquè ja aquest 2019 podem començar a fer l'adaptació i podem arribar al final molt més ràpidament El càlcul del capítol 1 per de la plantilla del 2020 és d'una complexitat extraordinària, perquè ja es fa havent regulat el que provem avui i és d'una complexitat extraordinària extraordinària això ha sigut molts i molts de dies de, de fer el càlcul tan extraordinària que fins que no s'ha tingut el que seria la puja que donava l'Estat i fins que no s'ha tingut la relació de treball del CONS completament completada no s'ha pogut fer el càlcul del que costava la quantia del 2020 i això eh, també doncs, eh, dificulta en el moment de fer les negociacions Parlar de bufandes amb, amb les adaptacions singulars eh, perdoni, però en, en, nosaltres eh, de bufandes no en donem nosaltres eh, les, les adaptacions singulars per exemple del 2019 les fan a proposta de la Junta de Personal a proposta de la Junta de Personal es fa tot en transparència aquí no hi han res que s'amagui es fa tot en transparència nosaltres, si a partir d'aquí llavors s'han de passar a la comissió de la comissió si no s'ha de ser a la Junta qualsevol adaptació singular que es faci no es fa per criteris polítics com vostè intenti de... si m'ha parlat de bufandes m'està parlant de criteris les bufandes, ja ho sabem, que les, les bufandes és que darrere hi ha un criteri polític i aquí de criteris polítics no n'hi ha cap transparència total nosaltres l'adaptació en singulars que es fan aquest 2019, es fan amb acord, prèvi acord, no, no es pot fer tampoc el 100%, no al 100% de la llista que ens ha presentat la Junta de Personal. I així es continuarem treballant. Màxima transparència. De fet, amb la Junta de Personal, el desacord està només que les expectatives que tenen no hi arriben, però en cap moment hi ha hagut cap dubte, s'ha posat en cap dubte, de que algunes de les peces que es movien no es movien com s'havien de moure hem fet totes aquestes intervencions si no hi ha res més doncs passaríem a la votació del punt número 5 Vots a favor del punt número 5 Vots en contra Abstencions S'aprova, doncs, per 12 vots a favor i 9 extensions. Passem al punt número 6. Sí, el punt 6 seria la modificació del registre municipal d'ens participats. No, no, no. No, a veure, el registre dels participats l'únic que cosa són, és una... És una secretària i hem posat tamé, ja l'alfons, eh, que sí? sí, sí. Val? sí, sí. Eh, és, són... L'únic que són... Si sí, ens esperem un segon... Sí, gràcies. perdó, el punt número 6 sobre la, la, els gens participants l'única cosa que és és una, una actualització ja hi hem posat en el senyor Alfons i petits errors, errades que hi havien també l'Olga Palaí que també faltava de posar-la en algun lloc petites errades que hi havien un ens que no hi figurava eh, i eh, en, és una actualització d'acord? això és, posem coneixement o s'ha de posar votació? no, ho he de intervenir perquè... sí, sí, sí no sé si hi va en altre grup, més que actualització també hi ha uns nombres més nous, a part de la regidora òbviament, que també nomenem avui els membres dels consells de gestió de participació, sí. de Calella, Fran i de Mariu. I volia demanar si algun govern s'ha llegit els estatuts del Consell de participació i s'ha del que diu l'article 12 d'aquells estatuts. Volia saber-ho, perquè a mi es sorprèn que posem un tema aquí quan, que contradiu els estatuts. El que l'article 12 d'aquests estatuts diu que el, el, el, el número màxim de membres d'aquests Consells seran el màxim de 5 membres a proposta de l'associació i un i un membre a proposta que no sigui l'associació i tenim en aquest, a Calella tenim 8 membres que anomenem a Tamariu anomenem 7 membres no? si jo no que tinc, poden haver-hi 8, 10 o 12 si voleu el que dic jo és que primer en cap modifiquem els recursos i després ho incorporem i si no, si voleu aprovar avui aprovarem-ho condicionat perquè el ple que es ja pot dir perquè si no estem fent el ridícul no, fent... no el, el ridícul no senyor Nados... alcalde quan vostè com sí, alcalde porta sí, un punt sí. aquí que em ah. porta vuit membres i jo agafo aquest estatut i dic que màxim han de ser 5 més 1 doncs no. nosaltres aquest, aquests, aquests òrgans que els, ens els agafem com uns òrgans de participació dels de que quan una entitat té rola, eh? vull, si, vull dir, si hem de modificar, modificarem els estatuts, però vull dir, en el moment que en un nucli resulta que per comptes de, de, de cinc, també n'en set i són representants de l'associació de veïns, doncs home, els agoneixes a tots i te'ls te escoltes a tots. Pues que en tot cas, en canvi, o sigui, jo, quan nosaltres muntem el consell de gestió, que va ser un triomandat es feia perquè era un òrgan que era no independent, sinó era un òrgan comunimentari a les pròpies associacions de veïns. O si sigui, la de veïns té la seva pròpia vida, la seva pròpia activitat, els seus propis projectes i la associació de veïns nomenava cinc membres perquè formessin part del Consell de la Gestió, més els polítics que anaven, més un membre que no era, que era un veïn, que no era membre de la... O sigui, si vostè volen canviar els Consells i ampliar-los, o i volen dir, escolta, que més a més això assumeixin les associacions, jo no tinc res en contra d'això. El que dic és que ho fem i després ho portem a provar aquí i ja està. El que, no, el que jo crec que no podem fer avui és aprovar aquests nomenaments perquè contradiu el que diu l'article 15 l'article 12 i si ho provenen crec que ha de ser condicionat a que modifica aquest article en, els, en les reunions que ha fet se'ls ha ja comentat en els, en les, en els membres de que en, les, en el futur en aquí, en el, a principis d'any hi hauria una revisió de, de, tot el, de, els, de tots els punts que, que tenim aquí de totes maneres, si vostès veuen aquest inconvenient nosaltres eh, no ens fa res si senyor secretari deixar, eh, podem deixar només el punt aquest eh, en, sense aprovar-lo, continuarem igual aprovarem els nous punts i després el portem al no, punt jo, jo faria una proposta diferent i inclús crec si el secretari un dit el contrari seria qüestió d'aprovar-lo fèiem un punt que digui que aquest punt serà operatiu quan modifiquem els estatuts i així, així ho aprofitem i ho, ho aprovem o sigui, aprovem-ho en tot cas, si, si col·loquem aquest punt el proper ple que farem doncs aprovarem l'aprovació d'estatuts i així estarem, estarem tots segurament col·lats. que serà el següent, bueno, el següent ple. ja no vindrà, sinó simplement no, no. dir que serà operatiu quan tinguem la modificació dels estatuts, que si sembla bé, vaja pot ser així senyor secretari? sí, sí, sí? sí, sí. sí? sí. doncs ho aprovem així uh... era d'aprovació això? sí s'ha d'aprovar? per nosaltres cal votar-ho cal votar-ho? Votar sí estem en el punt número 6 vots a favor del punt número 6 vots en contra abstencions s'aprova per 12 vots a favor i 9 abstencions passem al punt número 7 Sí, el 7 seria la modificació pressupostària per crèdit extraordinari suplement de crèdit mitjançant romanent de tresoria i baixes per anul·lació. Té la paraula a la senyora Olga Palaí. Benvingut, fa una proposta de modificació pressupostària per fer prou a les despeses de, per una banda, 5.600 euros per, un, per instal·lar el condicionat a l'espai dones i, per altra banda, de 17.500 euros per concedir un préstec als pisos Sant Martí. En el cas de l'aire condicionat que l'espai dona, eh, aquests 5.500 euros de cost es finançarà mitjançant un escaldi que procedeix de l'àrea de, de servei social, eh, en el cas d'un a de través dels nous urbans, pel mateix port. I en el cas de la propietat de, de Mas Prats, eh, el préstec es vol finançar de dues maneres. 1.750 euros donant de baixa la partida pressupostària de compra de participació per l'empresa pública a sumar, que no s'ha dut de tema en aquest any el supostari. i la resta, els 15.803 euros es creu d'un prominent superàvit de l'altre sordial Sí, el sí. senyor Ferrer el senyor Alfons el sí. Només per un aclariament que em poso la resposta si vosaltres intentem les partides que notem de que ja estem d'acord el tema del tant del que és la part d'aquesta... Del de la que he com el tema del Mas Prats és la segona vegada que fem aquesta operació, també s'havia fet abans amb el que era, normalment em sembla que va ser l'aniversari, també ho van fer un similar. Només a mi em sorprèn perquè donem de baixa una, partida, una part d'una partida que són despeses, projectes o urbans que teníem inicialment en 10.000 euros i donem de baixa perquè vol dir que ens hem gastat 4.500 o menys, suposo, que ha passat que no ens hem gastat prou aquests diners o que han hagut baixes o han hagut, no han hagut projectes mm. ho dir perquè en el pressupost del 2018 20, perdó, també s'últim en 10.000 no, no, no ens fa falta no. però veig que el 2020 torna a sortir en 10.000 eh? sí, perquè se, es va construir una, segona... una caseta i, i els altres no n han fet falta però no però hi ha més projectes. Bueno, en tot cas, en aquest cas nosaltres farem el nostre vot positiu, ja dic, estarem molt a la l'aguaita exactament què és el que s'ha fet en aquesta partida, perquè el que sorprèn és això, que si, si no s'ha si no gastat tot, doncs a vegades passa això, que no s'ho gastem prou, però que l'any següent surti la mateixa quantitat és per cada vetre i previsió i poder no gastar aquests 10.000 euros. En qualsevol cas el nostre grup donarà suport a aquesta proposta. s'ha de posar la votació no cal? doncs el punt número 7 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 8 el número 8 seria la primera pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei de l'escola Bressol Municipal als Belloguets sí. eh? sí? Bona nit bé aquesta primera pròrroga és mm. sí consisteix en que després dels primers 5 anys del contracte de Suara per la gestió dels pelloguets s'emeten informes favorables sobre aquest servei i per tant es procedeix a la primera de les pròrrogues que es pot dur a terme Gràcies senyora regidora uh, Algú vol intervenir? Sí? sí, només per dir també el nostre suport, nosaltres tenim coneixements de que el servei que fa Suara amb aquesta, que ens fa funcionar bé la gent està contenta no només els no estrenors sinó també tots els usuaris per tant, com no ho posa funciona i si el, si el propi contracte des permet fer us aquesta porrogues doncs millor aprofitar aquestes porrogues que no pas liar-nos a denunciar el contracte i un plec nou, en qualsevol cas pensem que si l'empresa ho fa bé doncs, hi aquesta opció de porrogar any en any amb un màxim de 10 anys doncs el nostre grup està d'acord amb aquesta proposta S'ha de posar votació? Per part nostre no? no? Doncs el punt número 9 la provem per unanimitat vuit perdó hi ha una proposta urgent, senyor secretari sí, la ratificació de la resolució d'alcaldia el punt número 9 sí, és sobre l'establiment de, de també de personal que ens, eh, volíem aplicar-lo ja per poder començar a aplicar aquest 2019 que és el sistema de promoció interna i també la creació d'un responsable de torn de la policia local, que era de les demandes que teníem per part de la policia i que després ens, eh, no, no, no va entrar en la comissió i a Jo crec, primer hem de fer l'urgència, senyor. Hem de posar l'urgència? Sí, s'hauria sí. de votar l'urgència en primer lloc. Vale. Uh, S'ha de, de votar l'urgència, mm -hmm. no? La votem per unanimitat. I l'altra bueno, ja ja he estat explicant que era el cas aquest, de, de, de què ens, ens correspondia. Pot ser que cal votar per a part, eh? Per a part cal sí, votar. No, però, si ha hi, havia hi ha alguna intervenció... Hi ha, hi ha conseqüències econòmiques o hi ha implicacions... Sí, sí. Estan, estan recollides doncs. estan recollides vots a favor del punt número 9 vots en contra abstencions abstencions, sí tots dos, dos doncs aprova per 12 vots a favor i no abstencions Passem a la part de control amb les mocions. Sí, tindríem el, una única moció, que seria la moció de l'equip de govern i del grup municipal del PSC de donar suport al dret a morir dignament. I la paraula al senyor Pau Lledó. Ara, senyor alcalde, mona i avui portem una moció per part de l'equip de govern, en el qual doncs, el grup del PSC es va afegir a la Junta de Portaveus del Passat i Jous. Diu així, la Declaració Universal 13 o març de l'any 1948 assenyala en el seu primer article que tots els humans neixen lliures, iguals, en llibertats i drets. Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor i cures paliatives integrals i a viure amb dignitat el procés de la seva mort. Totes les persones tenen el dret d'expressar la seva voluntat d'una manera anticipada, per tal de deixar constància a les instruccions sobre les intpretes les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre. I han de ser respectades en els temes que estableixen les lleis, especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d'expressar personalment la seva voluntat. No obstant això, l'article 143.4 del Codi Penal Espanyol encara penalitza si bé rebaixant les penes a la persona que l'ajudés a morir amb un altre amb actes necessaris i directes per la per la petició expressa i seriosa i inequívoca d'aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort o que li produís greus patiments permanents i difícils de suportar. La Carta dels Drets i Deures de la Ciutadania, eh, aprovada pel Departament de Salut, indica que la persona té dret, té dret a viure el procés que esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat. La persona té el dret... A rebutjar qualsevol tractament, malgrat que aquest digui que aquest digui de suport vital i estigui ja instaurat sempre que estàti d'una decisió competent i ben informada. En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l'alleujament de patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l'entorn idoni i atent les preferències de les de la persona. Quan es donen situacions de patiment insuportable, i la persona ja en plena ja en plena possessió de les seves facultats per decidir expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho. Té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d'aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent. Diverses situacions dramàtiques ocorregudes en els darrers temps i de les que els mitjans s'han fet ampli resó demostren que la necessitat de que cal eixamplar, aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania pel, pel, que, pel que més de ser necessari despenalitzar l'eutanàsia, les mesures que actualment permet la llei s'han d'aplicar de la forma més ajustada a la voluntat i el concepte de dignitat de cada persona. Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i des de la convicció que el dret a una mort digna és un dels, és un dels drets naturals, hem de d'allà per la seva defensa, pel que és necessari divulgar aquest dret entre la població, així com la necessitat de que cada ciutadà disposi del seu DBA, que és el document de voluntats anticipades, i que el personal municipal en general, i el del treball i l'educació social, i el de les oficines d'atenció al ciutadà, en particular, estiguin degudament formats i informats, per això, avui portem els següents acords. Primer, afirmar que la llibertat de la persona no s'ha de perdre en cap moment de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort. Segon, donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistits al final de la vida segons els desigues expressats en la seva declaració de voluntats anticipades. Tercer, demanar al Parlament legislar per oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el DBA davant un funcionari públic municipal i demanar al govern la simplificació del tràmit del DBA en els centres per la ser, de la seva competència. Quart, continuar mantenint l'assistència de programes d'atenció domiciliària i equips de suport amb la qualitat del servei que està donant en l'actualitat, així com reforçar i millorar els serveis de domiciliaris al municipi amb l'augment de servei d'atenció domicili, en cas que sigui necessari per a les persones ateres pels equips de pares. Cinquè, Donà suport a la proposta del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats sobre la despenalització de l'eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit. Sisèrem, insta al govern a complir, o més aviat possible, amb els acords del Parlament recollits a la moció a la moció 91/11 de del 26 de gener de 2017. Setè, dotar d'informació i formació específica als treballadors i treballadores municipals, en particular serveis socials, centres culturals, oficina d'atenció ciutadà, centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc., sobre els drets de la ciutadania a final de la vida i el DBA. Vuitè, incloure l'associació DMD Catalunya i donar-los suport per treballar amb els centres educatius per potenciar activitats de reflexió entorn al dret d'un a una mort digna entre la gent jove del municipi. Novè: establir a l'associació dmd un acord de col·laboració per al desenvolupament dels punts anteriors que assegurir la divulgació entre la població i la formació necessària entre el personal municipal. En aquest sentit, es donarà visibilitat i suport als actes que porti a terme el dmd Al nostre municipi i ha altres punts d'informació municipal per a la divulgació de material de dmd o el que pugui elaborar el mateix Ajuntament i de Zell i de Repunt, traslladar l'acord a l'Associació de Dret de Morir Dignament, a la l'ACM, a l'FMC, al Parlament, al Govern, al Congrés dels Diputats i als Mitjans de Comunicació Locals. Sí. Portaveus, Joan, senyor, senyor Ferrer. Sí, senyor alcalde. Jo crec que bé, no és un tema molt prioritari en aquests moments. Crec que és un tema també legislativament molt complexa cal una reflexió una miqueta de tota la societat per tant el nostre grup s'estindrà i que aquest consens i aquest acord arribi lògicament des del Congrés de Diputats i el Senat i les institucions espanyoles i catalanes per posar en pràctica entenc tota la reflexió que hi ha de fons entenc nosaltres com un grup que apostem per la llibertat en total i des del naixement fins a la mort considerem les propostes més o menys sedients però sí que esperaríem que aquesta reflexió i aquesta aprovació s'es fes des de dels Congrés dels Diputats el Senat i després al Parlament de Catalunya amb el, el que li pertoqui per tant el nostre grup s'abstindrà senyor Rius no us res a dir ja ens abstindrem en principi perquè hem agafat d'enterrissar o sigui que el nostre grup tanca, Mà, doncs som fa, també, afegir, so. ja ens donem no, si volia... per representats per la lectura sí. que ha fet el regidor i per tant tot i que és veritat que és un tema que s'ha de llegir al Congrés de Diputats com és, també està bé que aquests temes des dels propis ajuntaments també siguin capaços d'incidir perquè que la majoria són les que són per tant per nosaltres el nostre, el nostre partit el estem, aquesta moció també s'ha aportat a vegades, inclús el Parlament Catalunya també s'ha votat, per tant, res a dir al respecte. Entenem, doncs, que s'ha de posar votació. Vots a favor de la moció, punt número 10. 10.1. Vots en contra. Abstencions. Per tant, s'aprova per 19 vots a favor i dues abstencions. Punt número 11. Sí, seria la lectura del manifest del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones 2019. Uh, això és una proposta, bé de proposta de la Comissió del Treball i les Persones, que vàrem acordar, uh, que llegiríem el manifest de, del Dia Internacional i ho farà la, la, la regidora d'Igualtat, Mónica Tauste. Gràcies, senyor Alcalde. D'uns uh, anys les violències masclistes i especialment les violències sexuals s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i fins i tot a les festes majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones tradicionalment invisibilitzades han sigut exposades públicament per les, per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, que aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa. Les violències contra les dones persisteixen any ve d'any en una societat patriarcal que resisteix a perdre l'estatut quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen, diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de solidaritat jo sí que et crec, germana perquè no hi ha cap altra resposta possible quan aquest creu atac contra els drets humans una agressió sexual a una dona no és un fet puntual sinó una expressió més que l'estructura patriarcal una agressió contra totes nosaltres contra totes les dones aquesta violència funciona de forma addisonadora. ens socialitza a la por i ens llença un missatge ben clar sobretot dirigit a les dones més joves Volem controlar i sotmetre la vida de les dones. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals, fins ara normalitzades i minimitzades. Hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa que hi una agressió sexual, perquè ja no ens volem popularitzar més. Per això hem treballat des de molts espais diferents, des dels moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les administracions públiques... I això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet Palès que a una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus dretes de ciutadania. Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb l'implantació de totes les administracions i agents socials per la reivindicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. També cal reconèixer la vida constant i incansable dels moviments feministes, que no han deixat de crear les contru... contraneratives sobre l'agència sexual que ens han permet posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. Aquí les dones joves han estat la punta de la llança d'aquesta transformació. Elles són les protagonistes d'aquest punt d'inflexió, esdevenint la generació d'un canvi tan urgent com imprescindible. Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia, dia i han cregut sempre en les supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora de la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només en sí, un sí és sí i que tot això és innegociable. També han negociat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa en bones les, els agressors. Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les de les dones, de les supervivents i els que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles. El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat surudic... és la nostra força. Cridem juntes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Gràcies, regidora. Passem al següent punt. Podríem ah, sí. fer un torn. Podríem de... fer un torn. Normalment, si va descomptat. Sí. Sí. No sé si... sí. Des de 2003 portem enterrades 1.027 dones. Lògicament és una xifra escandalosa. I lògicament és una xifra que tots ens hi han de posar a solventar. El, el, el seu manifest està molt enfocat sobre la, la violència sexual i tal. I després, a lhora de, clar no parla també de la discriminació laboral, dels drets de la dona, de la conciliació familiar, d'implicar més tota la societat i sobretot, sobretot la base de totes, l'educació l'educació que ve des de les famílies des dels balloguets que per cert que funciona molt bé això la coeducació en no els balloguets ho he vist per un net que està allà i que des de principi ja comença aquesta experiència de contacte home-dona i jo crec que serà una manera que l'educació ens permetrà viure jo com he viscut drames de dones des de que estaven implicades en la prostitució que arribaven als marins americans i allò semblava que fossin traps a utilitzar i des de dones explotades en camps de producció de, de pineapples, d'ananes o de plàtans, que els fumigaven i lògicament i veient el poder que tenen la dona, que és la gran transformadora de, no, de la propera de, bueno, dels propers anys, jo crec que cal reconèixer aquestes dones, 1027 dones que han mort, que han sigut assassinades i fer un cant al paper de la dona i reconèixer sobretot els drets laborals els drets econòmics, la constitució familiar i recolzar totes les mesures educatives que es fan des de la societat, però sobretot des de la família i tot tipus de família si no, no ens en sortirem pas Gràcies, senyor Ferrer Senyor Fernández sí, Senyor Mauri que llegir aquests manifestos és necessari i avui més que mai quan veiem que hi ha partits eh, polítics que volen tornar enrere i neguen, a més, aquestes evidències. Aquestes evidències que aquest any eh, no enterrades, assassinades enterrades eh, perquè han estigut assassinades 52 dones aquest 2000, 2019 només i és veritat que les lleis contra la violència que fa 15 anys que les tenim i la catalana des del 2008 ens han fet avançar i que hi ha un avanç i un després eh, contra aquesta lacra social però bon i així aquestes 52 dones només són la punta de d'Elisaberg perquè davant de tota la violència que pateixen cada dia les mil i pico de dones i les que no s'atreveixen a, a denunciar fonamentalment ja no es parla de crims passionals no fa tant eh? i cada vegades es parla menys d'homicidis sinó realment d'assassinats és, és veritat que hem avançat però encara veiem sentències atenuades doncs perquè l'acusat va confessar es va, es va considerar culpable o perquè es va voler suïcidar o fins i tot perquè bueno doncs que, que eh, això era un, segons els jutges segons alguns jutges això eren atenuants ehm i evidentment eh, alguna sentència molt gruixuda que jo he llegit aquests dies que me'ls he mirades era que el jutge va atenuar la, la condemna perquè era un bon pare com si privar un eh, fill d'una mare no fos un acte d'amor filial eh, és veritat que fa dos anys que tenim un pacte d'estat amb un conveni d'Estanbul però que encara tenim coses pendents per desenvolupar d'aquest conveni perquè encara realment no tenim una definició clara del que és violència de gènere i així veiem que víctimes com les de la manada com les d'aquesta noia en aquest cas tan mediàtic i desgraciat de la Diana Kerr no poden ser considerats com víctimes de violència quan el que es demostra és que és una violència d'un home, de la força d'un home cap a una dona i això haurien de ser considerats tots però tenim aquests aquest eh, conveni d'Istanbul que encara no l'hem eh, desenvolupat eh, Bé, jo crec que la societat cada vegada està més sensibilitzada eh, les víctimes, és veritat que es van visibilitzant aquesta invisibilització que era socialment, que els condemnava cada vegada desapareix eh, i que t'anuncien més, però també ens fan falta el que dèiem eh, a part, eh, molta feina, els jutjats especialitzats, penseu que els jutges el que fan és un curs online de 50 hores eh? en comptes que amb dret mercantil fan un curs, però amb violència fan un curs online de 50 hores per tant, ens queda molt eh, per avançar i les administracions hem d'estar aquí, hem d'estar empenyent, hem d'estar denunciant hem d'estar posant uh, recursos i uh, mantenir aquest compromís perquè veure si realment es pot erradicar, ja que dic en uns moments desgraciats quan hi ha partits polítics que estan fent que, que volen, que voldrien que fessin passes enrere amb, amb, amb aquests fets remés Molt bé. nosaltres jo crec que el que hem llegit amb el manifest estaria bé i passarem abans de passar al següent punt uh, m'agradaria m'agradaria fer un esment que ens hem oblidat al principi amb la presa de possessió del senyor Rius que és un merescut record amb un regidor que ens va deixar aquest dies. jo crec que és tan proper encara que, no, que ens acosta a refer el senyor Joan Aliu Puig molt conegut també amb gent que estava amb la seva candidatura de l'entesa sobretot amb el Lluís que n'hem parlat aquests dies amb la gran amistat que tenia també havia estat amb el Partit Socialista un personatge del poble vull dir que, que els partits que havia estat no el condicionen i que la gent que el havia conegut jo crec que el dia del funeral es va quedar palès doncs, eh, doncs bueno, van fer un gran reconeixement en la seva tasca no? diríem era una persona més que política era una persona de poble eh, amb, la, amb la novetat aquesta jo crec que si havíem fet Junta de Portaveus, però com la Junta de Portaveus l'hem fet abans, tampoc no, van, no havíem pogut pactar. Si els estem després al que va el, cabal, el cabal ple, farim un minut de silenci. Ho dic perquè si ara, en el torn aquest de preguntes que teniu, algú vol fer algun comentari, no pugui fer-lo, però eh, no voldria que amb les preguntes aquestes se'ns en oblidés de, de fer aquest recordatori en el que havia sigut aquí regidor de, del grup de l'entesa en aquest Ajuntament. Passem, doncs, a l'apartat d'intervencions, preguntes. Senyor Ferrer. Quedaven, quedaven una, una pendent. No, o sigui, ens ha contestat dues de les que dien. Una és igual, no, no he pogut baixar la informació però me la baixaré demà, intentat, la que m'has enviat sobre el tema de, de platges no he pogut baixar el fitxar i ja intentaré a veure, a veure què m'ha passat. L'altra me l'ha enviat, l'expedient informe m'ha arribat. Faltava una que va ser en relació al carnet d'Arajonama, que va acabar amb tenir el regidor i jo sobre la nota de premsa i la carta del regidor a nivell d'informació va dir que havia sortit abans la nota de premsa que la carta i van dir que, en tot cas, que hem fet arribar a les dues coses la nota de premsa i la carta del regidor per saber que va sortir abans i vaig arribar aquesta setmana, disculpi. molt bé, gràcies jo, una de les... Bueno, parlàvem amb, amb, amb, amb la senyora Masseguer, haurem de buscar un sistema perquè, saps què ens passa? que com que ara l'acte la, la, està tot en vídeo, allò que anava a buscar les preguntes ens acosta molt. Hem de buscar un sistema perquè si no, per <coughs> farem, farem, buscarem, buscarem un sistema. Am junta de portadors en parlarem, no? jo crec que l'acte està penjat en vídeo, però hi ha un petit resum escrit. Sí. No sé què surt. No, jo ja cap. El partit de Tauli, busques el vídeo. Vale no, sí, sobretot aquestes preguntes que no es contesten vull dir, si els hi passen per escrit en el secretari després, que pff, la pregunta que no es contesti només que, senyor Ràngel, perquè aquest dic clar que el puguem contestar perquè a vegades, si li contesta tota la seva intervenció com que solen ser una mica llargues les seues preguntes, a vegades ens podem perdre i així, uh, uh, i així no, no, perquè la nostra voluntat és contestar lo a vegades ens costa uh, senyor Ferrer una única pregunta per avui. Uh, quines mesures pren l'Ajuntament de, de, la de cara a la situació de perill, d'emergència? El, el senyor Ferrer, ho dic per a tothom, ha, ha, ha, ha estat malalta de la setmana, eh, sí. en són coneixedors, a més físicament se li nota encara. Sí. Eh, no vull dir d'emergència que necessita la gent recursos de llum i aigua a les cases no? llum i aigua, aigua no? quines mesures té l'Ajuntament i o, quins acords té les companyies que es porten a terme contestarem senyor Massaguer sí? podem contestar alguna cosa ara, sí? Ah, sí, no no, no, és que ja estan les preguntes bé uh, les companyies les uh, companyies de fet, no, no perdonen la facturació, però sí que des de Benestar Social fem un informe de vulnerabilitat i això fa que no, que no els hi tallin la, la llum, l'aigua i el gas. I després, des de l'Ajuntament de Palafrugell, un cop l'any fem algun pagament perquè pensem que la família també ha de mirar de fer l'esforç de, de pagar el deute, però les companyies no, no perdonen pas el deute si sí, sí, volen saber alguna cosa més? no només eh, vull dir no hi ha una prioritat o un tipus d'ajudes a diem per certs casos bueno, per, certs, per certs casos doncs eh, els hi paguem les últimes o un cop l'any una de les factures d'aquestes pendents des de benestar social no repartim la... amb més necessitats doncs us hi una petita ajuda i la companyia no té una obligació de ser parts també d'aquesta factura fer-se càrrec. a la companyia elèctrica gas i aigua no, no perdona o sigui, el pagament però no, no fa cap bonificació això des del govern central no podeu? podrien mirar d'aconseguir aquestes bonificacions dels ajuntaments no tenim massa res a fer no vol fer cap pregunta, senyor Rius? Sí? D'acord, perfecte. La primer, volia aclarir que les extensions d'avui que no s'interpretin com si fos... Vull dir, que ho han d'entendre, que pel poc temps que hem tingut, ens hem abstingut en les esmenes perquè no hem tingut el temps per estudiar-les. Aclarir això. Ah, abans de passar als premses preguntes, també que no he fet abans cap intervenció amb el tema de violència de les dones, era felicitar per l'acte que havia fet la companya regidora el dilluns i l'Ajuntament Organitzatiu que realment, com va dir vostè alcalde, no caldria fer això si tot anés bé, però per desgràcia hem de continuar fent i sortint al carrer. Dit això... I les entitats, eh? Sí, no, que van va participar tothom al carrer. I heu de molt content perquè el protoconòmic que va haver les entitats. Realment, sí, sí, que el poble que el poble surti al carrer és... La... Doncs passem les preguntes. Al grup d'en Comú Podem mmm, volíem preguntar-li al senyor Ross són les declaracions que vostè fa fer Sr. Ross a la ràdio Blau Forgell els últims dies sobre el retard de les obres del antic museu del Suro del carrer Tarongeta. Ens va dir que es va acumular més d'un any de retard. Doncs ens agradaria saber exactament quines són les causes del retard, també quines conseqüències pot tenir aquest retard i també si quan preveure aquest sobrecost de l'obra, si l'han si l'han previst i en principi què pensaria fer el govern veient aquesta situació de retard sí, els totes, si ets... I els hi faig totes seguides sí. després volia fer una altra pregunta referent a educació uh, durant la campanya en ho Podem uh, vam estudiar les problemàtiques que tenien diversificades de problemes en punts de campanya entre una d'elles vam apostat per l'educació de Palaforger com a ciutat educadora que és el símbol que representa Palafurgell vam estudiar les mancances que podien existir eh, vam detectar una de molt important que es va arrossegant des de fa 3 o 4 anys al poble de Palafrugell i realment eh, ens preocupava molt que era el tema del creixement demogràfic i això el que volia dir que necessitàvem doncs, més espais perquè les, les ensenyances secundàries obligatòries dels batxillerats calia una ampliació d'espai Veient, veient aquesta situació, en com ho podem, amb un 21 de maig amb eleccions, en aquest punt el va portar al Parlament de la sanitat de Catalunya, davant dels Diputats i amb en Miquel Puig. però descansi i després fa un mes justament ens van trucar anys la resposta, on aquesta moció, davant de totes les d'educació, per l'ampliació d'altres escoles que ja sabien projectat de que s'ampliessin altres escoles i es fessin escoles i institut de transformació, veient l'estudi de l'augment demogràfic que en principi es portés a terme i ho hem proposat als diputats i davant de tots els diputats un, unànimament va ser una de les úniques mocions del Parlament de la Generalitat de Catalunya que es van aprovar llavors nosaltres li volíem transmetre a la regidora d'Educació i a l'Ajuntament si ja sabem que s'han reunit fa poc amb els directors, hem tingut una reunió perquè això arrosseguen ja des de fa 3 o 4 anys aquest problema i no hi va no, no hi ha una solució i llavors està la cosa molt delimitant ja de que s'ha de posar una mica fil a l'agulla perquè no pot ser bueno, ja era una necessitat ja més urgent ens agradaria que ens responguéssim si ho tenen previst per al següent curs 2020-21 i per acabar com ho podem per la Forgell ens estan arribant bastantes queixes de ciutadans d'aquí per la Forgell en què no sabem el que passa però per la Forgell cada dia més estan les fosques als carrers, hi ha carrers com el carrer d'Aro carrer Miguel Hernández carrer de les cases noves que no és d'un o dos dies, són molts dies conseqüents que la via pública està per la Forgell a les fosques, llavors aquestes persones ens han fet arribar que elles presencialment a part de trucar a la policia urbana no? la policia local s'han dirigit a les, als despatxos de l'Ajuntament on han tingut que anar a reclamar i que han dit que ja, sabien, ja tenien rebudes altres, altres denúncies de l'enllumenat de Palafolger dels carrers que estan al Palafolger molt en les fosques aleshores era per veure si realment ho tenen també present això a solucionar aquest problema de que estigui més enllumenat els carrers per, per la tarda, per el vespre, nit i fins aquí ja està Sí intentarem contestar-li a totes el primer és el senyor Ross sobre el museu sí, gràcies alcalde eh, miri, eh, aquesta obra si en cas li faré un petit resum perquè esclar, portem un temps sí, evidentment, vaig dir a la ràdio que a finals d'any es veia que va donar l'any passat per tant a final d'any haurem portat un any de retard aquestes obres eh, quan es va fer la es va convocar a l'empresa guanyadora i va, va venir per fer-nos saber que renunciava l'obra. Aquesta renúncia venia perquè hi va haver un petit repunt de la construcció en aquests moments i com que són empreses grans que subcontraten amb altres empreses més petites, no trobaven qui per aquells preus els que fes això. Va venir una segona empresa, la Cada Segona, que també va renunciar i finalment va ser aquesta tercera que ho va agafant. Nosaltres sí que vam veure durant el procés de l'obra que possiblement no portava el ritme que desitjàvem, Normalment fem el seguiment amb els tècnics de l'Ajuntament i junt amb la direcció facultativa. Veient que això no funcionava de la manera que realment volíem, vàrem doblar la direcció facultativa, venia i continua vingut cada divendres, i nosaltres en tècnics de l'Ajuntament, normalment el dimecres, però no era un dia concret perquè no ens estiguessin esperant allà, ja acabarem de detectar que el ritme que es portava quan no hi havia visita d'obres, canviava. Això ho van fer saber amb la direcció de l'empresa, van venir el gerent, van estar parlant, van dir intentaria posar remei, el que intentaria posar-hi remei, i van, van agafar una sèrie de compromisos. El que realment van veure és que tenien un problema intern, sobretot de direcció d'obra, això després ho dir, va aflorar i... Bueno, eh, aquest és un dels problemes que tenien, que això, quan, quan faig la direcció d'obra, normalment comporta que econòmicament també hi ha un la cosa no va millorar, van canviar l'encarregat, van veure que tampoc que acabava de tirar, després els van tornar a cridar una segona vegada, es van excusar que les contratacions que eren lentes i finalment van agafar una empresa externa per valorar el nivell de l'obra ja on estaven. Nosaltres des de l'Ajuntament sempre els hem dit que el projecte és el que és, que no variaríem res i les qualitats són les que són. Per tant, ells van acceptar un pressupost i nosaltres no farem ni un pas enrere en aquests moments eh, estem de què eh, encara estan treballant però estan valorant a veure quins passos han de seguir, nosaltres estem oberts a tot sí que repeteixo que estem esperant i nosaltres no no, o sigui, no disminuiran res de qualitats ni, ni de preus, no ens veurem d'aquí és la seva responsabilitat i repeteixo, serà el seu compromís a tirar endavant a partir d'aquí n'haurem de parlar i, referent a l'altre que em deia, eh, si sí, hi ha una entitat, que tenim un compromís, que irien allà, eh, esperem aquesta contesta, a veure què ens diuen, les possibilitats que hi ha, perquè és una obra que si realment volguessin tirar endavant i s'hi posessin, en tres mesos podria estar acabada en el moment que està ara. Haurem de parlar amb l'aula de teatre, que són els que haurien, els primers, els primers que haurien de, de rebre aquest, aquest local, veurem veure com, com està el tema i referent l'altre econòmicament que preguntava doncs ja l'he contestat aquest projecte és el que és, han necessitat un pressupost i l'hem de complir a partir d'aquí veurem a veure com acaba per últim per una, amb... volia dir una i vostè senyor Ross, no podria demanar un informe del director de l'obra sobre la situació per intentar esbrinar aquestes responsabilitats que ha dit no, no, no perdó o sigui, la direcció d'obra, el seu encarregat, el cap d'obres per dir-ho manera doncs sí, que vàrem veure que tenia ja no vàrem veure una sèrie de regularitats que ens va semblar que no funcionava així per això vàrem demanar parlar amb el gerent i els mateixos van comprovar que tenien aquest problema però esclar, és clar, és un element extern de l'Ajuntament, és una problemàtica que nosaltres no podem entrar, sí que podem doncs donar el toc de què passa això, no? I tinc de dir que el segon encarregat que va venir, perquè està el portava correctament, però clar, portava ja tot el lastre dir ja dic, quan es porta una mala execució el lastre econòmic és important no. Senyora Alcalá uh, Merci uh, Referent a la pregunta ens vam reunir en taula mixta fa uns dies i la capacitat de decisió sobre quina és la solució és del departament ara mateix ens trobem en negociacions no hi ha cap decisió presa fermament tenim pendent i esperem fer-ho en breu no tenim data tornar-nos a reunir en taula mixta a veure cap a on encaminarem al final però, de moment, estem en fase de negociacions. Però veuen realment que la logística que té aquest centre, que porta tres o quatre anys fent, mobilitzant, professorat, alumnat, a dos quilòmetres o tres del poble d'un centre a l'altre, no és el més viable i portem des de dos o tres anys. Vull dir, des de les direccions ens hem reunit amb ells, l'antiga directora, el director actual i bueno entre, no sé si tampoc els estic posant el pes a l'Ajuntament, eh, tot vull dir que consorci ja sabem com educació el Departament d'Educació de, de Girona, les províncies de Girona doncs, també hi té cullerada aquí no, Però... no, no, no, no. i la Generalitat <coughs> La, la competència de la generalitat de... la competència el 100% és de la generalitat. Evidentment que hi ha una taula mixta que nosaltres podem fer hi aportacions, ens han fet algunes propostes i ara estan discutint, segurament que en la propera servei a les persones podem exposar a veure quin és el final el, el, que, el, el que proposa el, el, el departament, però eh, ho hem repetit moltes vegades i la regidora ho hem repetit eh, moltes vegades. Qui decideix? Qui decideix eh, posar una part d'un institut a dintre d'una escola de primària és el departament, no és l'Ajuntament que moment no poden anar nosaltres, però és igual la responsabilitat del 100% del que és els, els, els centres educatius és el departament, nosaltres l'Ajuntament el que fa és doncs, diríem, té com com assessor però vull dir, ni, ni podem construir centres, ni però més raó li dic, si ho vam portar al Parlament de Generalitat de Catalunya i davant de tots els diputats, tots unànimament van votar que sí perquè no ha d'haver-hi un acordament entre després, ensenyament són els mateixos ja li vaig dir-li a nosaltres ens hauria agradat com ajuntament de més saber-ho ens van mentarar perquè ens van trucar des del departament vull dir, ho té molt clar vagi al departament i els hi demani perquè no compleixin no. el que han provat allà quan el, quan el departament ens ha demanat a nosaltres si posaríem terrenys per fer un centre nou els serveis tècnics han dit que sí és l'única facultat que té l'Ajuntament posar terrenys per fer un centre nou i va dir no, no es van fer llavors diu no, no, no, no nosaltres vam dir tècnicament el, el desurbanisme és possible vale? demaneu anem, i no, no han fet cap més pas no, no, no, no, darrere, ara no parlen de centres noves però veu encara que hi tindrem un problema important que no és sostenible el que s'està portant ja, ja, ja, no, no, fa anys que se sap no és que no li posen ni barracons ni li posen solució diguem, al centre llavors què farem amb aquests alumnes de Palafrugell que no hi capiguen perquè a Barcelona té caben just a la taula de, de, de, de matriculació a la taula mixta de matriculació ens han de portar una solució aquesta solució que ens aporta la taula mixta nosaltres la traslladarem perquè en fem tots en tinguin coneixement a la propera comissió del servei i les persones d'acord, estarem pendents vale. sí. senyor Fernández? ai, perdó sí, la il·luminació sí. l'última pregunta que em preguntava el senyor Rius sobre el tema de la il·luminació som conscients, eh? ens passen incidències tant per, tant per whatsapp com per fotografies i ens fem un fart d'enviar de, incidències a aquests altres mesos que portem en tot cas, dir-li que el tema de la il·luminació cal una gran inversió i que el nostre compromís és s'obtenir-ho més aviat possible, gràcies no, però és que són diversos dies els que portem aquests carrers que he dit, sense llum dir, la gent està pagant uns IVIs, està pagant uns impostos municipals que el que volen és un mínim de d'enllumenat al poble i que estiguin... és que avui estava al carrer Les Fosques, el Miguel Hernández totalment passa per allà i un està a Les Fosques vull dir, no és que no i això s'està repetint molts dies molts dies Va, Llavors... farem, perdó, farem, farem un seguiment perquè normalment sí. això es truca a la policia la policia passa l'informe no a l'empresa i normalment per eh, eh, les notícies que tenim nosaltres es van solucionant i, i, ara això té més veritat i, eh, recordo que el mes del de mandat passat el senyor Ros que portava el tema havien estat parlant i havia estat parlant també amb l'empresa ens trobem que en alguns carrers hi ha algunes instal·lacions que estan amb, amb, amb, amb molta molt baixa qualitat i que s'han d'anar canviant i que és una cosa... Eh, és una cosa que sabem hem de anar canviat. No teniam, nosaltres no teníem coneixement de que hi hés algun lloc. No, no les persones que... ho van fer presencialment, eh, perquè m'han dit que han vingut directament, la policia els hi va dir que anés la, la policia els hi va dir directament que anessin al l'ajuntament i han presentat i quan han, la resposta si quan arriba d'ajuntament, no si hi ha moltes persones que s'han vingut a queixar d' això. Llavors, no hi havia una queixa, ni hi havien vàries. Bueno, però passem a l'empresa empresa. Va. farem un seguiment, i el gràcies. Sí, això és Ferran. És que Bé, bona nit a totes i a tots uh, Dos brecs Intentaré anar molt ràpid perquè el senyor alcalde no se m'enfadi El primer d'ells és uh, un, un un recurrent i és uh, la dificultat de la informació uh, uh, que moltes vegades en aquest ple sempre l'he posant sobre la taula uh, A dia d'avui portem forces dies que el registre d'entrada no funciona és a dir, l'accés a Intranet via l'accés via intranet en el registre d'entrada no funciona i quan això passava recordo que s'atzepiava un correu amb el llistat de registre d'entrada i així l'oposició podia fer una feina una mica més afinada d'algunes uh, sol·licituds que o de totes les sol·licituds i les dates i després fer una comparació ...amb resolucions d'alcaldia, etc, etc. Per tant, el primer prec seria amb aquesta línia... ...a veure si poden arreglar el més aviat possible el registre d'entrada. I el segon, que també és recurrent del nostre grup... ...i d'aquest regidor que els hi parla, és la preocupació... ...per al funcionament de la Comissió de Patrimoni... ...que no només ho hem posat sobre la taula de vegades aquí a plenari, sinó també en la pròpia Comissió de, Inform en la pròpia Comissió de Patrimoni la preocupació del de funcionament voldria fer quatre ratlles perquè ens estan escoltant que la Comissió de Patrimoni és una eina clau per al funcionament de l'otorgació de llicències sobretot dintre de l'àmbit del Pla Especial. Pla Especial que és un document que regeix des del 2007, des de l'octubre del, del 2007 i que s'ha vist acompanyat per dos planejaments generals i que és eina bàsica per defensar i promocionar no només la cultura sinó el patrimoni des de la vessant urbanística i que per tant totes les llicències d'obres tenen un funcionament reglat i regulat via aquest pla especial de protecció del patrimoni. Uh, aquesta regulació passa per una ponència tècnica de tramitació d'aquestes llicències i després, tot seguit, per una, per una reunió d'aquesta comissió de patrimoni que li dona, li dona formalitat i coherència l'article 18 del Pla Especial. Aquest article 18 diu, literalment, estarà constituïda pels membres de l'administració municipal següents, l'alcalde, el regidor d'urbanisme, el regidor de patrimoni, un membre reconegut a solvència designat per associacions culturals de Palafrugell, un tècnic de l'Arxiu Municipal, un tècnic del Museu del Sur, un tècnic del Medi Ambient, l'arquitecte encarregat d'informar llicències, un arquitecte especialitzat en patrimoni i dos membres més que formin part de la ponència tècnica que podran coincidir amb dos dels anteriors. I complementant això, via mitjançant resolució d'alcaldia de 15 de juny de 2015, un membre, si afegeix un membre de cada grup que no formi part de l'equip de govern, i a més a més un membre amb veu i sense vot de l'Associació d'Arquitectes Superiors i Arquitectes Tècnics de Palafrugell. I ara el prec per eh, accés i per defecte. Per defecte, eh, o primer per accés, per accés quan veig que l'equip de govern ni té eh, en comptes de tenir el senyor Alcalde, el regidor de patrimoni i el regidor d'urbanisme, ni té eh, quatre, el senyor Alcalde, el senyor Palai, el senyor Ros i el senyor Salvatella. Eh, seria interessant que entenguessin què vol dir què vol dir els que no formen part de l'equip de govern. Els que formen part de l'equip de govern han de ser el senyor Alcalde, el regidor de patrimoni i el regidor d'urbanisme. I en el seu defecte, si no tenim regidor de patrimoni, la persona que el senyor Alcalde anomeni en aquesta funció i per tant jo diria com me'n sobra un i després per, per defecte sí que voldria insistir amb el què i el senyor Palaí pot ratificar-ho amb el que he dit no una sinó diverses vegades en la pròpia comissió primera el representant designat per associacions culturals de Palafruzell fa uns tres anys que va presentar la seva dimissió i que per tant no s'ha fet cap pas per designar-ne una altra uh... l'associació d'arquitectes tècnics de Pala Forsell crec que en aquests moments ja no té vigència, per tant hauríem de valorar si aquesta persona o algun representant d'aquesta associació que em sembla que ja no està donada d'alta ha de seguir mantingint la seva presència o no i després, i el més important i producte de la queixa constant en les pròpies comissions de patrimoni i que crec que més d'una vegada ha recollida, és que els tècnics de la casa brillen per a la seva essència. I no exposaré els noms de les persones que no solen venir, però sí sabem tots qui són els que han de venir i no venen. Fins al punt fins al punt d'aquesta situació, tot i tenir un regidor de més en teoria per anar en aquesta comissió, la darrera de les comissions es va haver de trucar amb urgència amb un d'aquests tècnics per arribar a Ficuòrum. Uh, uh, I el prec, i ara acabaré, el prec va amb la línia de dir uh, si us plau, aà fin-se en sèri la Comissió de Patrimoni. Ja n'hi ha prou porten 3 anys i escaig governant i porten 3 anys i escaig governant amb una comissió de patrimoni agafada amb pinces i és molt greu si us plau, posi-se posis a les piles i es facin la seva feina ben feta gràcies de uh, la composició uh, bueno, doncs revisarem això amb el senyor secretari i de respecte l'altre era un prec i bueno, si cas farem un històric de, de les reunions de patrimoni per veure com, com està no, no, jo més li dic però el prec, el prec es fa una queixa de la composició li darem al senyor secretari que faci un, una revisió respecte als membres del govern que han de ser-hi no, no, no, no el recordo i l'altre, doncs, molt bé senyor Fernández sí, la senyora Mauri uh, bé, gràcies Uh, jo és un prec que m'han fet arribar de que es faci una revisió dels arbres d'alguns arbres del nostre municipi que sembla que estan en una mica de mal estat concretament hi ha un parell a Plaça Nova que estan en una situació molt tombada és veritat que els arbres a part d'envellir el nostre entorn urbà també uh, doncs, tenen una feina sobre la nostra qualitat ambiental però també són essers vius i han de compartir l'espai amb camions que passen amb, no, amb els escocells aquests Eh, super superpetits eh, que els ofeguen i veiem que el carrer Pimargall Margall es tornen a aixecar eh, doncs bé, això, eh, i hi ha alguns que estan una mica malalts, doncs, que no passin algun accident, hi ha una preocupació com ha passat en algun lloc, o sigui, seria un prec que els farien el que arribar l'arbre que hi ha davant de la casa que no està malalt eh? no, perquè no, tenim una cisterna no, que, el, reu, que ell ell. el rega perquè si fos per això eh, bé, aquell ja el cuidem sí, sí Uh, bé, uh, un altre prec seria uh, que es fes algun tipus d'acció en els comerços perquè, per millorar tot el que sigui recollida de residus. Aquí miro, l'alcalde. Uh, perquè... Sí, hi ha persones, a mi m'ha passat i també dues persones s'han m'han queixat, que quan han volgut, per exemple, la compra d'un fluorescent en el comerç no el van voler acceptar perquè era aquell tipus de fluorescents no, no se'l quedaven i s'havia de portar a la deixalleria. A veure, això dificulta que es faci una bona retirada llavors eh, hi ha concretament eh, un canvi de matalàs tampoc es va recollir eh, un sofà tampoc es va voler recollir perquè va dir que si no hi havia un sobrecost i que això llavors havia d'assumir-ho el client a veure això no ajuda no ajuda i si ja tenim aquesta problemàtica de, de trastos al carrer doncs haurien de fer algun tipus d'acció a través de l'IPEP, a través de l'àrea de serveis a través de, de, de medi ambient, perquè també això és un tema que, que afecta a tots, eh? per tant jo crec que us demanaria que es fes algun tipus d'acció Uh, ajudant a les botigues, mirant de quina manera ells es poden informar, sí. com uh, retirar el residu i a més a més de quina manera es poden facilitar en el client jo he vist que hi havia unes campanyes amb alguns pobles que els diuen miri, vostè compra uh, una televisió doncs uh, evidentment la gent ho compra, vostè té una de vella doncs miri, té un mes des de la compra amb el tiquet de compra per portant-se aquesta electrònia i no nosaltres no el quedarem si diu, oh, mira, no... o sigui facilitar i jo crec que aquest és el camí això seria un prec ¿vale? i després voldria eh, bueno, no sé si és una pregunta un prec perquè jo vaig assistir el dia 30 en l'homenatge al Jaume Huasc un homenatge que de més merescut eh, però em vaig quedar amb una mica, de gros, una, mica una sensació agredolça eh, jo vaig entendre que era una inauguració d'un curs escolar la regidora ho va dir-ho, que era negociació del curs escolar, a més va fer no, una mica de valoració de que era el curs, però veure on tenen les ampes, on tenen les associacions eh, on eren les, eh, els directors d'escoles eh, jo crec que aquestes coses han de cuidar si fem un homenatge, fem-lo bé no podem dir fem un homenatge i, i ser eh, amb un petit comitè que cosa que està molt bé i que jo suposo que la família ho va agrair -ho, va estar molt bé l'acte però bueno, jo crec que s'ha de cuidar i això no es cuida gaire darrerament en aquest tipus d'actes jo crec que ens hem de fer un esforç si realment és un acte institucional hi ha d'haver representació de tots els grups vostès són el govern però no són l'institució l'institució municipal són tots els grups municipals i jo penso que si és un acte d'inegoció de curs està bé que sigui l'alcalde o que l'obri però si és un acte d'homenatge també hi d'haver tingut Eh, participació als grups tenint en compte, a més, que el senyor Jaume Guàs també va formar part del Partit Socialista llavors eh, eh, sí que hi va haver -hi veus en el vídeo que, que es veien doncs, que, que, que parlaven i comentaven però bueno, va faltar una mica no?, de buscar aquesta participació de tots els grups jo us repeteixo, vostès són el govern, no són l'institució l'institució són tots els grups que estem aquí representats en el plenari Seria una mica de prec i una mica doncs, de, de, que facin una reflexió sobre aquest tema, sisplau. Jaume, sobre, no, sí. sobre els arbres ja està, vol fer un comentari. De... Sí, li faré un comentari simplement perquè sàpiga una mica com funciona el tema de la recollida de residus selectius d'alguns d'aquests residus amb les botigues. Quan vostè se'n va a comprar això no vol dir que no puguem iniciar eh, eh, un, un parlament amb botiguers i, eh, i tal per millorar-ho no, no vol dir això, però només li explicaré com funciona com funciona, com hauria de funcionar eh? com vostè se'n va comprar un fluorescent en una botiga, vostè per aquell fluorescent em paga 4 euros és un número eh? i a més a més, vostè em paga 0,46 de tassa RAE ho paga vostè, el client aquesta tassa raE és una tassa que paga vostè i que li dó dret i és el que ha de fer no de portar-lo a la deixeria, sinó de portar el fluorescent vell en a la botiga que, que la botiga. Ja vostè I exactament l lo mateix passa amb la botiga. La botiga com compra en a la fàbrica, diguem-ho diix on el gran distribuïdor, paga una tassa rae en el que li dó dret que és el que ha de fer, i no ho fa ningú, de trasladar com li tornen a portar els, els, els fluorescents vells, ai, els fluorescents nous, trasladar los una altra vegada, els fluorescents vells, cap a la fàbrica. I d'aquesta forma, el, el que genera, o sigui, el fabricant, és el que té la obligació perquè a més a més ho, ho cobra, de portar-ho a reciclar correctament. O sigui, que molts d'aquests aparells, vostè ha dit els fluorescents, Eh, els termos elèctrics, les neveres eh, bueno, les rentadores qualsevol aparell que té Tassa Rae la seva eliminació correcta seria portar el vell en la botiga una altra cosa és que el senyor de la botiga no li vulgui acceptar, però li ha cobrat eh? o sigui, i això probablement inclús això podria ser una forma dexplicar i ho saben perfectament perquè la Generalitat, l'Agència Catalana de Residus aquesta campanya la va fer més que explícitament ja fa bastant de temps. Eh? jo com a professional m'hi trobava. O sigui, llavuna altra cosa és que puguem agafar en els botiguers, explicar-ls o inclús poder ajudar-los, no dic que no, eh? Però vull dir que la forma de funcionar és aquesta. Només per context el moment sin alcalde, vale. Només... Bueno, doncs, molt bé això, però s'ha de fer complir no n'hi ha prou posar un cartell al costat dels contenidors dient que les persones que fan un abocament en allà que no tindran una sanció de 400 euros potser vostè doncs pot anar a les i explicar los i potser tindrien menys trastos al carrer Fer això. jo només li feia el prec eh? jo no havia fet cap crítica ja de les escombraries ni dels residus jo simplement li feia el prec eh? propositiu, proactiu dient, escolti, aquí fallen coses doncs Vale? Doncs, si ho sap, doncs, actuin això l'Ajuntament correctíssim, eh? l'Ajuntament només és un actor més perquè realment el que fa la, la llei, la normativa la reglamentació, és l'Agència Catalana de Residus, la Generalitat eh? Bé, que també ho han de complir, i nosaltres intervindrem també, i podrem explicar no dir que no, eh? però la forma de fer-ho perquè una ajuda que estem fent en els, en els comerços precisament és acceptar aquest tipus de residus per últim, sí que m'agradaria comentar un... No, sí, no, no, que de, de l'homenatge en Jaume Guàs, sobretot perquè hi vaig participar-hi molt, potser més que la regidora, perquè varen començar-ho l'estiu i la regidora acabava d'entrar. Els dos aspectes que vostè acaba de comentar, o de les ampes i de les... Això. La veritat és que estaven, estaven tots convidats, a ser-hi. No? Normalment el procés de fer-se de convidar s'ha fet com es havia fet en els altres, eh? I, i no, però tots els centres educatius tant els equips directius com els claustres, com les Ampes estaven convidats a assistir-hi no varen assistir, suposo és dir, ens haurem de replantejar-ho d'explicar-ho d'una altra manera i respecte en el vídeo eh, jo personalment em vaig disculpar però jo li puc assegurar que la llista que va sortir des d'alcaldia de que va sortir la llista de la gent que havia d'intervenir hi havia, eh, hi havia el, el representant del Partit Socialista i era la nostra sorpresa va ser que quan vàrem veure el vídeo no hi fos i que la persona que el va configurar va dir que no l'havia trobat excusa en el qual no som responsables nosaltres eh? no dic no, no responsabilitat però jo li puc assegurar perquè era de lògica que el senyor Jaume Guas les dues participacions polítiques que hi fossin fos del senyor Lluís Madí i del senyor Juli i això no... no ja, ara... El, el, la persona que el va fer-lo ens, ens, ens va comentar això quan ja, eh, en el moment de, de sortir allà de, de fer el vídeo. Juntament amb algunes altres persones que no havien volgut participar i o que no, via, o que no eren a pala frugell i tot, però del llistat aquest que hi havia hagut, eh, de, per la part política, evidentment que el senyor Juli Fernández hi havia de ser i és un greu error que no sortís. Senyor Fernández. Bé, gràcies. Jo tinc un pre de, de pregunta i un pre de preèxit. En el ple passat vaig demanar sobre la situació, o vaig, o vaig alertar al Govern sobre la situació del Can d'Emprats, en, en l'estat que estava, tot el tema del, del terra, del tema de, bàsicament del manteniment general, volia saber si, si han fet alguna cosa, si ho tenen previst fer-ho, perquè jo segueixo rebent queixes de la situació d'abandonament d'aquella plaça. També vaig demanar que no hi havia el Pla d'Acció del Govern, Um, avui tampoc, aquest matí en menys no hi era penjada a la pàgina web. Eh, eh, volia saber si quina previsió tenen vostès, de, més que tot perquè el pla d'acció de govern, ja que hi, ja aquí hi ha la pestanya per accedir en tot cas la, també la podem eliminar i que no surti, perquè si no la gent que vol accedir i veu que jo diu que està en preparació i portem eh, 5 mesos governant, doncs si està en preparació, he de dir que avui tampoc hi era, L'altra pregunta que volia fer m'agradaria que és el nostre grup que ens poguessin fer arribar la relació d'hores extres per àrees 2018-2019, d'hores extres per àrees, perquè fruit de l'abans de, la, de, la de liquidació de què es va passar aquest estiu, doncs tinc la impressió que ha hagut un cert repunt en alguna àrea d'hores extres en relació a tres anys. I per últim també eh, un PREC, és que quan plan... tinguim planificat el repintat de carrers, que està bé repintar carrers, està bé repintar els stops, i els carrers principals, el proper repintat, sisplau, mira els barris també. Quan dic els barris, no dic els stops dels carrers dels barris, dic els carrers per dintre. Si sigui, fer una volta pel carrer, pel Mammascort, fer una volta per la zona, diguéssim, del, del molí de vent, o feu una, una volta per la punxa, veureu com estan les carrers, que les pintura no es veu, i a més, a més a més la pintura no es veu, les boreres estan plenes herbes, això dona una sensació d'un cert abandonament. Per tant, la pintura inclús, la gent ho agreeix perquè mira, sembla que està, queda més net, no? Vull dir que el proper repintat, que sempre es fa un repintat cap a la primavera, suposo, cap al mes de, de febrer març tinguin en compte d'incorporar també els els barris més enllà, ja que, sí que és veritat que en aquell barri que hi ha un estoc complicat, l'estoc el pintem, però ens oblidem de la part de dintre. I ja acabo també, voldria saber si hem fet o tenen previst fer alguna reunió per activar la situació del Mammascort, la situació que està amb totes, que no està, no està activa, hi havia una sèrie de gent que estava interessada abans de les, les eleccions, jo no sé si, si finalment això ha donat ha arribat a bon port, però en tot cas si tenen previst fer aquesta situació, jo penso que fora bo, tornar recuperar el món associatiu és clau per fer avançar el nostre poble i és veritat que això va molt llegat a voluntariat i voluntariat està en crisi però tot el que pugui ser suport per donar que les associacions puguin tenir vida i puguin activar-se penso que és una bona eina podria saber si en aquesta associació s'ha doncs, fet alguna gestió per el nostre grup no té cap més pregunta. Respecte al cant d'en Prats al camp d'en estem contents per una cosa, hem, hem aconseguit fer associació de veïns interessada en fer reunions de barri, perquè hi havia l'associació de veïns que més volia fer la festa i en fa d'aquest dilluns, el dia 2 la... hem fet algunes reunions prèvies, però el 2 farem ja la reunió pròpia de, de, de, de participació, jo crec que això ens ajudarà a tots a mantenir el barri al la zona aquesta d'Esbarjo en més bones condicions l'acció de govern és eh... Nosaltres teníem previst fer un pla juntament amb secretaria, però això s'ha retardat, ja s'ha enviat el, el pla de govern, si no s'han publicat, eh, suposo que demà, domà passat, estarà publicat, però ja hem enviat, eh, bueno, jo vaig passar-ho a l'alcaldia, perquè perquè fessin els tràmits ja de les, de les 50 eh, accions. Nosaltres, la nostra idea ja no el vam publicar, vam explicar-ho aquí, perquè hi havia un pla des de secretaria per fer un, un altre tipus, només que no, no fossin només... El, els 50 punts, sinó que hi haguessin amb els objectius i també sobretot eh, els ítems que s'han de complir perquè el que nosaltres posem en allà es pugui complir això s'ha retardat una mica i llavors com a govern hem decidit o com a equip de govern eh, hem decidit doncs publicar les 50, les 50 accions les hores extres ja s'ho ha apuntat i les hi passarem, el repintat de carrers això sí el cas de l'Hipotogèmia i l'associació del Mas Mascort jo he assistit a, a reunions amb, amb, amb gent del Mas Mascort, ara en Pau acabarà de confirmar de completar la informació hem, hem, els hem animat a fer, fer l'associació hem posat a la tècnica a la seva perquè col·laborés amb la, amb la gent que estava interessada, però això s'acaba aquí, i la tècnica els dius el dia que hi sou, us reuniu, ens crideu i vindrem, i crearem l'associació i no, no passem d'aquí, però de totes maneres, la, la, la tècnica de participació hi, hi continua treballant Bueno, per complementar el eh, senyor Calde però la informació que deia el senyor Calde, sí que hem tingut inputs de persones que ens han dit ostres, volen tirar endavant aquesta associació eh, hem estat en contacte jo personalment he estat en contacte amb aquesta persona diguem-ne i a partir d'aquí donc com ho veia el senyor Calde de la tècnica de participació eh, doncs, eh, ho estem treballant tant ells com jo perquè sigui el més aviat possible. Preguntes del del, de la gent del ple, de les xarxes no? doncs si els hi sembla que no hem fet al principi ferim un minut de silenci en memòria del que havia estat regidor d'aquesta casa Joan Aliu Puig Està a punt de començar un minut de silenci Bueno, fins aquí hi ha arriba ple municipal ordinari de corres per mes de novembre. pràcticament les 9 de la nit eh, tornem les connexions als estudis centrals. Eh, gràcies per la vostra atenció. Molt bona nit.